Книга Вихід Розділ 14 І заговорив Господь до Мойсея, кажучи, «Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахеротом, між Мігдолом і морем, перед Вагалцефоном. Навпроти нього край моря, отаборитесь». І подумає фараон про синів Ізраїля. Заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закаменю серцем фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я – Господь». Так і вчинили. І сповіщено царя Єгипетського, що народ тік тоді обернулось серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» І повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей. Зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя Єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що виходили під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло Пігахероту напроти ваалцефону. І як наблизився фараон, Підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея, «Хіба тим що немає в Єгипті кладовищ, ти позбирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті?» «Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Відповів же Мойсей народові, «Не бійтеся, стійте на місці, то й побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більш вовіки». «Господь, бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні!» І сказав Господь Мойсеєві, «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушою пройдуть через середину моря». «Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу». І знають єгиптяни, що я – Господь, як покажу на фараонові, на колісницях і на вершниках мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром І зробив море сухим, і води розділились І сини Ізраїля війшли і йшли серединою моря по суші Вода була для них стіною праворуч і ліворуч Єгиптяни ж погналися і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря Вранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувались наперед. І закричали єгиптяни, «Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян». Тоді Господь сказав Мойсеєві, Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад, на їхні колісниці і на їхніх вершників. І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараоневе військо, що війшло було за ними в море. Ані один із них не застався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки Єгипетської – і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа та й повірив Господові і слузі Його Мойсеєві.